Тому, за відредагованою версією, Марія народжувала Ісуса в нормальному обжитому тіпі, де індіянська родина поступилася їй місцем, а індіянська жінка допомагала їй з пологами. На ранок Ісус уже лежав у колисці зі шкури карибу, причому туго запеленаний за індіянським звичаєм, ступнями ніг досередини. Саме так місцеві пеленали дітей, розвиваючи в них клишоногість, аби в дорослому віці їм було легше ходити у снігових черевиках. Примітка. Снігові черевики – винахід індіянців Північної Америки, вид взуття для ходьби по глибокому незайманому снігу. Основним компонентом є широкі плетені опірні підошви, що давало можливість перерозподілити вагу тіла на більшу поверхню, тим самим убезпечивши людину від провалювання у сніг. Навколо колиски стояли індіянські діти, розглядаючи німб над головою Ісусика. Режисер вніс іще одну поправку в Софіїн текст. Оскільки карибу ніколи не зможе зі своїми рогами залізти в тіпі, то всі тваринки чемно стояли серед лісу, символізуючи те, що дика природа скорилася перед лицем народженого Бога. Трі царі, яких вигадала Софія, були залишені без змін. Вождь індіянського племені в автентичному шкіряному одязі, французький трапер у лисячій шапці з хвостом на потилиці і британський співробітник посту Hudson Bay Company прийшли перевідати Ісуса з дарами – шкурами карибу, хутряними шкурками і вовняним фірмовим пледом Hudson Bay Company. Як і в Софійному в оригіналі фінальна сцена була пасторальною. Всі співали різдвяну пісеньку. Індіянські діти, колисаючи Ісуса, собаки, обійнявшись із карибу, британець, побратавшись із французом, Йосип з індіянським вождем. Марія не обнімалася ні з ким, бо вона співала сольну партію. Софія від зворушення – Пустила сльозу І довго аплодувала артистам У порожній церкві Ті кланялися А під час останнього поклону З Марії впала перука І виявилося, що це Не вона, а він І лише тоді Софія помітила, що всі Артисти належать до чоловічої Статі Стоп! А що це у вас за гендерна нерівність? Обурилася вона – Яка нерівність? – Гендерна. – А де ваші жінки? – Як де? – На роботі. – У нас жінки працюють, так що ніякої гендерної нерівності. – Логічно, – подумала Софія. Після вистави її завели в маленький обшарпаний трейлер, де, як виявилося, Розташувалася місцева забігайлівка. Їй запропонували миску супу, салат із сандвичем і чашку кави. Вона не відмовилася. За одним зі столиків сиділа старша жінка за кавою і курила. Жінка уважно подивилася на Софію, а Софія на неї. Відбувся містичний зоровий контакт. «Ти вагітна, дитинко!» – сказала жінка хрипким голосом. Софія припинила жувати. «Хіба що від Брендана?» – подумала вона про себе і всміхнулася. «Це дівчинка Клаудія!» Поки Софія проковтнула пережований сандвіч, аби щось сказати, жінка зникла. Софія дивилася на двері, які зачинилися за жінкою. На них була приліплена вицвіла і пожовкла від часу листівка із зображенням Матері Божої. «Значить, Клаудія? А чому не Наомі?» – тільки устигла подумати Софія. Примітка. В українців ім'я Клаудія Асоціюється з ім'ям знаменитої моделі Клаудії Шифер. Наомі Кембелл – інша знаменита топ-модель. Наступного дня Софія знову пішла на роботу сканувати метричні книги. Вона хотіла перевірити кілька нових імен з погляду генеалогії. Як вона й підозрювала – Батьки Моллі також були родичами в четвертому коліні і одружилися невдовзі після народження близнят.